Kom i London, og vi sad og fik den i s' just Han sejlede som dæksmand, og han havde en fedus Kan du ta' ud som dæmper, sag' han Ja, jeg vil jo alt om kul sag' jeg Okay, så er det Klondike, hvem sag' han For der er fundet gulden Kom, kom til Klondike, op og grav gulden Solen ser dig røg, driv her i denne hul Men hvis du er ældig, så får du penge på en fuld. Kom, kom til Klondike, op og grav gulden rækka da da da da da da da da Vi mønstrede af i Labrador, og vi vandrede mod vest Vi kan nu over Hudson bag, og så sted til hest Vi nåede Dorsen City, midt om natten kl. 2 Der drak vi også en brælder på, på den lokale krog Kom, kom til Klondike, op og grave Solen ser du aldrig her i dette hul Men hvis du er heldig, så får du pengepunten op og rab, hun Rigga til den, der den, Jo, vi det som væsenen anden dag, og lykkens stor spid. Det var ligesom et kejlespil, vi ramte alle ni. Men i morgen, der jeg vågnede, der var kammeraten væk. Og råb og stop var bortet ved en pose, hver en sek. Kom, kom til gondig, op og rab, Så får du dig på fuld Kom, kom til Klondike Op og grav guld rikke da dan da da dan da da, da da Hvis du en dag i London bliver putt på viskies jul Og det er min gamle kammerat, der vil give dig en fidus, Så stikker min mig ind på turen, Som en hilsen fra en ven Der sidder her i Klondike Og må starte om igen Kom, kom til Klondike Op og grav guld Ser og æder i en lille men hvis du helte, så so får du penge på en Kom, kom til klantdagen og få gode guld. <try>